Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Matby podcast. I detta avsnittet så kommer vi ha med Janni Larsson som kommer att berätta om sin karriär, hur det känns att vara svart bälte och förmodligen rätt mycket mer än så. Ni som lyssnar på podcasten sedan tidigare vet om att det är 3% och det är Top Equipment som vi har som sponsorer till den här podcasten. Det finns mer information om både 3% och Top på Facebook så kolla in de sidorna. Ni som hänger med på eh, On The Facebook-sida har ju sett att vi eh, har nu fått hem lite patcher här. Då. Eh, de är 15 x 15 cm. Eh, Tunna, fina, håller bra i tvätten, jag har redan kört några gånger här nu. Eh, de ligger på 50 kronor styck. Och är det så att ni suger på sådana sån här patch, skicka ett PM till mig på Facebook. Eh, så får ni bara en kontonummer och sen så bara skickar ni adressen till er dit jag ska skicka patchen. Och sen i meddelandefältet och skriver ni också ert namn där Så jag ser vem som har betalt och inte betalt Jag beställde hem 50 stycken sådana här Och jag har lite mindre hälften kvar nu Och jag är faktiskt förvånad över att det är så många som är intresserade av det här Och det känns jättekul att folk vill vara med och stötta podcasten Och sy på patchen på Synergis Och promota den så också att fler kan få känna dem om den Sen är ju också patchen jävligt snygg så den ser schysst ut på gyn, det, det är helt klart. Jag har sagt det innan också, den här podcasten handlar inte om att det ska inbringa några pengar eller på något sätt göra mig till en rik man att ha en podcast och sälja en massa prylar utan jag tog fram patcherna för att folk var intresserade och de ville ha dem helt enkelt. Patcherna kostar 50 kronor som jag sa, det är för att jag ska täcka potto och brev. Det finns i princip inga som helst vinster mig för detta vi överhuvudtaget. Och ni som hänger med på facebook sidan har också sett att alla som köper en patch är med och tävlar om en top G. Så att det är inte nog med att ni får en schysst patch för 50 spänn. Ni är med också och vinna hest nysprerans GI. Som en extra bonus för att kunna ge tillbaka till det i slutändan. För att podcasten är till för mig, podcasten är till för er och alla andra som är intresserade av bi. Kommer ni nu in några härliga nya talanger på klubben under den här terminen som inte vet om att den här podcasten finns var schyssta då och sprid till era vänner om att det finns en podcast som handlar just om BI som man kan lyssna på den Det skulle uppskatta supermycket Jag skulle även uppskatta supermycket om ni gick in och gav omdöme på till exempel iTunes ni som har det Där kan man ge omdöme på podcasten Så det är två saker som är enkla att göra För att ytterligare hjälpa till att promota podcasten Så att fler får känna dem om den In ge betyg på iTunes Berätta fler polar på klubben att podcasten finns Så att fler lyssnar på den Okej okay, guys, är ni redo? Då kör vi! Då hälsar vi Janne Larsson, valt välkommen till On The Mat BI podcast. Hejsan, hejsan. Hej, hur är läget? Nej Det är bra, hur är det själv? Det är fint. Haft en upp och neddag i Stockholm över dagen bara och upp tidigt. Men nu sitter man ju här och får snacka lite BIJ så att nu är det fint igen. Ja. Ja, här, jag, jag är här. Jag är hos mina föräldrar här i Jönköping Så det har inte hänt så mycket nu Skolan drar igång om, ja, vad är det? om ja, På måndag ja. Så Nu ska jag bara slappa fram tills dess Ingen träning? Alltså träning Träning sker ju vardag <laughs> ja. Det är väl klart ja, ja. Jag tyckte du så slappar slappa bara Ja men alltså, alltså det, är, det är inga måste Och ingenting som jag egentligen behöver göra ja, okay. alltså, Nu är det ju bara träning för det är kul cool. Ja Härligt. Eh, de som inte vet om vem du är, vem är du? Eh, ja, eh, Janni Larsson, eh, tränare brasiliansk brasilianska och och eh, ja, jag bor i Köpenhamn och tränar på eh, en tjeckmältklubb där som heter Utsav. Mm. Ja. När började du med eh, alltså, det är lite oklart. Eh, Okej. Okay. Ja, men jag började, jag började kampsport eh, 2005. Eh, och så sen så började jag på en klubb. Jag började med sportjutsen från början. Mm. Eh, och Paul då, som är min tränare. Paul Persson, som du har intervjuat innan. Yes. Eh, han höll på med sportjutsen när jag började på klubben. Och så sen så successivt så blev det mer och mer brasilianska jutsu. Så, alltså. Någon gång mellan 2005 och 2007 så blev det brasilianska jutsu. Men det kom liksom successivt. Ja. Vad fick du till att börja med det här då? Alltså det som fick mig att börja på kampsport det var väl egentligen att jag gick i skolan och så skulle jag vet ni, en eh, jag gick i skolan och vi hade ingen skolidrott på den linje jag gick så jag var tvungen att idrott på fritiden och så skulle man skriva upp på ett papper och säga jag tränar här och här och då och då mm. eh, och då hängde jag med en av mina bästa kompisar på ja, på Samurai då som ligger i Jönköping. Och så började jag träna där. Och då första halvåret så tränade jag både sportgjuts och yutsukai. Mm. Mm. Hur, hur var det börja med det då? Uh, ursäkta, en gång till. Hur var det att börja med, med kampsport så ganska så från ingenstans? Alltså det var rätt kul egentligen. Alltså jag, jag har ju inte tränat någonting hela mitt liv innan... Innan det här. Jag har haft ett år på gym och det är i princip all träning jag har haft. Så alltså, jag, jag gick från att inte ha tränat alls till att gå upp till tre, fyra gånger i veckan. Ja. Mm. Alltså, vad, vad, var det, vad var det som lockade dig då som gjorde att det blev så då? Alltså just kampsport. Ja, att, att, att, att, det, att det blev så, så, var det, så mycket att det blev ju så gids att, att det inte blev eh, fotboll eller något annat istället. Alltså det är... Alltså kampsport, att det blir just kampsport det, är att det, alltid har haft, det har väl alltid haft sin skärm Det har väl alltid varit lite intressant Lite mer intressant än fotboll och handboll Och så vidare mm. så att alltså, Det här med bollkänsla är väl ingenting Jag någonsin haft Så att, att komma ifrån Alltså Ja Alltså bollarna som är i fotboll Och handboll och basket Det, var, det är väl därför jag har tilltalat mig Med vanliga bollsport Nej. Nej. Då har vi det gemensamt då Ja, det... För bollkänsla är helt obefinnlig Nej alltså, alltså det, det har varit så hela mitt liv alltså Ända sedan jag var så här, Tja När jag gick på lågstadiet, mellanstadiet Då var det att direkt med att jag gick förbi en bollplan Så fick jag en boll i huvudet <laughs> Det är som de alltså det Nej Det funkar bara inte Nej, det kan, nej. Det, det kan vara så ibland Ja, ja. Men då började du någonstans 2005, någonstans i 2007. Och hur länge var du kvar i Jönköping innan du flyttade till Danmark då? Jag flyttade till Jönköping 2010 i januari. Till Jönköping? Ja, oh, förlåt. Eh, till Köpenhamn. Ja, okej. Okay. Mm. Sorry. Ingen fara. Eh, ja. Om man jämför liksom hur det är att träna i Jönköping hur det är att träna i Köpenhamn. Finns det några direkta liksom på... Teknikträningen eller filosofin eller liksom, är det jämnt skägg eller vad skiljer det åt eller vad är likt? Alltså det är två väldigt, väldigt olika klubbar. Okej. Okay. Äh, alltså jag tycker att båda klubbarna har sin skärm och båda sätt att undervisa på dem. Alltså ja, är väldigt bra. På, på JIK Samurai är det lite mer lekfullt och vad ska man säga tränarna visar tekniker och så, så Får man ta det man tycker om. Och så får man vidareutveckla det. Mm. Medan på. På Arte och Sörbe Så är det lite mer att. Eh, alltså man kan ha tema. Och så, så kör man halvgard i några veckor. Eller, alltså det är lite mer sammanhängande. Och sen så är det. Det är mer lekfullt på sparringen. På Samurai i Jönköping. Mm. Medan det är mer tävlingsinriktat på ett och Okej. Okay. Alltså, är hela klubben alltså. Över mer tävlingsriktad i sig eller? Ja, alltså, men det, det tror jag beror på hur man tränar också. Alltså, tränar man mycket situationssparring alltså, alltså, till poäng och så, sen så får man gå av mattan ifall man förlorar så blir det mer tävlingsinriktat. Mm. Så att, alltså, det, det beror på hur man väljer för övningar, hur, hur, hur klubben utvecklas lite. Mm. Tror jag. Spännande. Ja. För jag förstår att du är lite grann både ibland i Jönköping och ibland där man kanske tänka mig att det kan vara rätt schysst att få blandningen där. Ja, alltså det, det är faktiskt rätt skönt. Alltså, ibla, ibland så är det så här att man behöver, man behöver intensiteten som är farligt så av. Men ibland blir det för mycket och det är så skönt att komma till k och alltså tekniskt fast alltså, lite av det tävlingsmomentet lugnar ner sig. Mm. Ja, så alltså, jag tror man behöver båda mm, Det tar jag också, hålla med dig. Du är eh, jättig till svartbältet. Tack så mycket. Ja, eh, Vi kommer prata lite gärna angående det. Jag måste bara fråga först frågan. Nej, väl, jag såg bilden och jag kan bara tänka mig förloppet där. Du får mig om jag fel, men jag, jag ser din tränare stå och hålla svartbältet framför sig och eh. få prata. Så sitter ett gäng Nedanför och kanske tänker jag vem det är vem det är. Och sen så får du höra ditt namn. Alltså, fr från att han tog upp. Svart bältet och sa att det är en som kommer få svart idag. Då tänkte, då tänkte jag, det kan vara jag. Och sen så sa han att det är en tjej som kommer få svart idag. Då tänkte jag, det kan bara vara jag. <laughs> För jag var enda blundbältet tjejen som var där. Ah, okay. Ja, okej. Nej, men alltså. Ja. Och när du inser det här, vad liksom, snurrar upp i huvudet? Alltså, det var ett stort. Det, det var På sätt och vis var det väl inte helt oväntat Men samtidigt så Ja Det, ja, ja, det var en stor grej mm. Ja. Hur känns det nu så efteråt då? När det har gått ett tag? Nej så alltså, jag kan knappt tro det Det, det är liksom så här, när man Har på sig Gio-bälte och springer runt i träningslokalen Och det finns på en spegel så tittar man i spegeln Och så tänker man, nej men det sitter där Jag hatar <laughs> det. Jag drömmer inte, jag drömmer inte Nej, det, det, det känns lite konstigt. Ja, jag förstår det. man måste, måste vara mäktig känsla någon efter liksom mycket slit och många framgångar liksom att äntligen vara ja. där. Den, den mest underliga känslan egentligen det var att men, efter, efter hela den här alltså, vad ska man säga, graderingsceremonin så kom en av vitbältet upp och sa men jag vill ha en bild också. Och då är det så att det är alltid Ido och Shanti som tar bilder med tjejerna För jag och Shanti det är ju Det är ju de som är, alltså före bilden har det de som är duktiga Och jag brukar alltid liksom sätta mig ner och tänka, ja Och så sätter jag mig ner den här gången också och tänker, ja ja Och så vittar jag bara, du ska också vara med Annie, du ska också vara med Det var då man liksom insåg, aj då Det var en sån konstig känsla Ja hur känns det att komma hem till Jönköping Om man har ett svartbält åt Midian? Mm. Ja, alltså, det är väl alltid skönt Att komma hem till, till, till familjen Och mm. alltså, staden där man har växt upp mm. Så ja, Det är väl inte så stor skillnad Bara för att det är ett svartbälte. Nej. Jag tänkte när du kom in Och började träna och körde första gången med Paul Efter den nya graderingen Om det kändes som att Vilken, vilken resa det måste vara varit liksom Att tänka kanske det var här jag började Nu har jag nått hit Ja, nej, men alltså. Vad ska man säga? Det, det kändes faktiskt inte det minsta annorlunda att sparra med honom när jag var alldeles Nej, okej. Okay. Alltså, alltså. Vad ska... Ja. Men alltså, jag har alltid haft väldigt kul sparra med Paul och det. Även, även när jag var lägre, jag när jag var vitbel. Mm. Det... <laughs> ja, nej det, så, så kan det vara. Ja. Um... Du har haft, vad ska man säga Det har gått väldigt bra för dig På dina, dina tävlingar ju ja. ja Om man liksom bara summerar Det sista året där liksom, Vilka tävlingar har du varit med på Vilka tävlingar är det som du har vunnit på Alltså Ifall jag kör 2013 så var jag med på Europeans Och där fick jag Silver i vittklassen vi kan inte vara så imponerande, för vi var bara två i vikklassen. Eh, men sen tog jag guld i öppna på Europeans. Mm. Eh, och på panamerikanska så tog jag guld i vikklassen. Och silver i öppna. Mm. Eh, och på VM så blev det guld i vikklassen och guld i öppna. Mm. Ja. Det måste ju kännas fantastiskt, ja. Alltså, det, det känns faktiskt rätt otroligt. Det... Men sen, alltså, det, det, det handlar också så mycket om vad man får för brackets okay. Så att, alltså, det, det hade kunnat gå vilken väg som helst Alltså möter man någon sin första match som har Vad ska man säga, ett game eller ett upplägg inför matchen Som skär sig mot sin, sitt eget upplägg så kan det gå hur fel som helst mm. Så att det är alltså, varje match är annorlunda Eller olika till mm. andra så det, ja. Hade du någonstans det här i åtanke när du började här 2005-2007? Att de som skulle bli världsmästare. Nej, nej, nej, absolut inte. Men samtidigt, samtidigt så känns det som att alltså, att ta medaljer i lila och brun bälte. Det, alltså, det är medaljer och det påvisar att okay, man har lite koll på vad man gör. Men alltså, det är inte på riktigt för att man är svart bälte. Okay. Alltså, visst jag har medaljerna men alltså, jag är inte där än. Du, du har ju inte inget med där i svartbältet men liksom i de bälten du tävlat hittills har det gått väldigt bra för dig. Ja, nej, men det är sant. Men alltså, samtidigt så känns det som att alltså, det är förberedande tävlingar. Jag har, jag har ju faktiskt inte vunnit det största än. Nej. Nej. Men hit, hit där du är så har du ändå <laughs> gjort det. ju. Ja. <laughs> det, kän, det känns lite galet. Det hade man ju kanske inte trott att det skulle gå så bra. Nej. Nej. Om, om du liksom skulle analysera dig själv, vad, vad är det som du tror att gör att det har gått som det har gått då? Nej, Alltså jag vet inte, det, det det kan ha med att göra det är väl att oavsett ifall jag är stressad eller ifall det är mycket med skolan eller ifall alltså jag har en dålig dag så går jag träna. Mm. Och... Nu, nu efter VM så har jag visserligen tagit lite tid av och vilat lite mer. Men alltså, när jag, tävlar upp för tävlingar, jag tränar upp för tävlingar så så går jag och tränar oavsett hur jag känner. Mm. Det, det, det skulle ju kunna vara det. Men... Hur ser en, en normal träningsvecka ut inför en tävling? Vad händer liksom, när de sista två månader inför en stor tävling? eller sista alltså... månaden? Det beror lite på... Nu, nu senaste året så har jag, jag har tagit led från skolan. Och så, så har jag tränat fulltid. Okej. Okay. Eh, och då när jag tränade upp för exempelvis VM. Så var det ju träning... Eh, ja, förmiddag så var det sparring. Och sen så var det alltså, vanlig träning på kvällen. Mm. Eh, måndag till fredag. Och så, sen så körde jag även tävlingsträningen på lördagen. Mm. Eh, ja. Men alltså... I vanliga fall när jag pluggar så kan jag ju bara träna. Då tränar ju bara brasilianska ut en gång om dagen. Ja, det... <laughs> <laughs> bara, bara en gång om dagen det är ju det jag... för lite. Ja, nej, men det känns lite så. Ja. Alltså det, det, det kommer väl. Vad ska man säga? Det kommer väl kännas lite tomt när terminen drar igång och man inser hur lite tid man har och hur lite man faktiskt kan träna. Mm. Speciellt när man har kunnat träna precis så mycket man vill nu under en längre period. Mm. Hur, hur liksom rent fysiskt och psykiskt åker du träna där mycket där? Hur, hur, liksom, hur lyckas du med din återhämtning som bara så bra så att du kan hålla ett sånt högt träningsschema? Alltså, det gör man ju egentligen inte. Man kan, man, personligen så känner jag att jag kan, träna, jag kan träna så mycket i kortare perioder, men sen så, sen så blir det så att jag är tvungen att vila annars bli övertränad. Mm. Jag, jag vet att när jag var i Brasilien i höstas så var jag uppe på 18-19 alltså effektiva träningstimmar i veckan okay. i någon månad. Och efter det så, alltså, så var det svårt att återhämta sig. Mm. Alltså, när, jag gick, när, jag, när jag gick upp över 15 timmar per vecka så tyckte jag att det var, det var svårt att orka med. Mm. Alltså det, det, tror jag, det tror jag är någonting man kan bygga upp över tid också mm. jag tror att har man, har man haft rutin på att träna mycket under lång tid så kan man nog komma över det där Var, var i Brasilien var du förstås så stans du Jag var i Santos okay. det ligger ungefär en timme från São Paulo så det ligger vid kusten mm. och var var du eller hos vem var du tränare då? Jag tränade hos eh, Kavaka. Mm -hmm. ja, han eh, ja, vad kan man kalla honom? Han, han undervisar väldigt mycket fotlås. Så att det är ju någonting... <laughs> hem. <laughs> ja, okej. Okay. Hmm, konstigt. Ja. <laughs> det var ingen rödtord alls där. Nej. Nej. För det är lite grann det som, som liksom, om man kollar på mina frågor här så är det liksom ett ämne vi ska prata om också. Det är en liksom fotlås för det känns det som att det har blivit din grej nästa kan man säga. Ja... Nej men alltså, när man har kört mycket fotlåsen i en period så börjar man se dem överallt, det är egentligen det det handlar om. Ja. Det blir samma sak, när man kommer som vitbälte så kan man bara göra armbar från guard. Men sen när man har tränat lite längre så är det som att oj, man kan visst göra något från mant också. Mm. Så att, alltså, det är väl något liknande som man klickar till med fotlåsen egentligen. Mm. Fotlås kan ju vara lite lurigt ibland, för fotlås kan ju ibland vara jättesvår att sätta. Det kan vara liksom Vissa bara här ut smärtan Och liksom skit mm. i att, att det kraskar i foten liksom. ja. du, du får ju din att ut i alla fall jo. Ja men alltså det, det beror väldigt mycket på eh, Det hänger väldigt mycket på hur långa ben Den andra har hur flexibla Fötter ja. eh, Jag tycker personligen Det är svårt att dra fotlås på dem som har längre ben okay. Men ofta När man går på ett fotlås När de försvarar Så kan man vända så tar man och sveper och kommer upp för poäng istället. Mm. Så att alltså, det, det handlar om att tävla mot folk som har en viss kro, kroppsbyggnad och inte har längre ben med mig så kan jag dra ut dem på fotlås. Mm. Det, det handlar väl mycket om ja, vad man får i matchen. På, på några fotlås som jag har sett så vill jag gärna lägga det på magi Är det, är det någonting som du föredrar gör istället för att bara, bara dra det med, med ryggen iåt eller? Alltså... Så, så som jag tänker med fotlåsen. Jag går ju på dem från en variant på X-Garden. Mm. Och så går jag på... Alltså jag angriper fotlåset först. Och märker att det funkar inte. Så eh, försöker jag sätta mig upp till poängen. Och, eh... Ibland när jag känner att det är på väg och den sitter tajt så kan jag vända upp magen mot, mot marken. Men det finns ju också en risk i det den andra kan komma upp. Så mm. de måste ha kontroll på både, både knä och höft egentligen. Mm. Så att de inte kan sättas upp. Mm. Ja. För att jag för att du vann någon match eller kanske till bägge två på SM på det eller? Jag för att det var bägge två men jag minns faktiskt inte säkert. Nej. Men de var båda lite lurade att dra fotlås på. På grund av rörlighet eller på grund av att, att, att den inte satt? Eller vad var det som var lurigt? Nej, alltså jag hade svårt, jag hade svårt att lägga upp fotlåset. Jag, jag, jag vet i alla fall att Ena tjejerna var väldigt medveten om vad jag hade planerat. <laughs> så det var liksom så här. Nej, hon vill inte. <laughs> nej, okej. Okay. Men om man jämför, vet inte. Jag hur, hur mycket tävlar du i Sverige egentligen? Du är med nu på SMU, är du med på någon annan tävling här i Sverige också eller? Eller kör du bara de stora tävlingarna? Alltså i och med, det har inte varit så många brunbälten eh, förra året. Nej. Alltså när jag var lila bälte så tävlar jag ju fortfarande. Eh, jag minns eh, eh, vad var det? 2012 där jag tävlade i lila bälte på VM. Då körde jag i princip alla tävlingar eh, i Sverige det året också. tror mm. Jag Jag missar kanske någon. Mm. Eh, och så sen när jag fick brunbältet så det finns ju inte så många tävlingar man kan köra på. Nej. Eh, för det, de delar ju upp det bältesmässigt. Men SME är man kan köra. Mm. Om, om du jämför liksom en kvinnliga BGI och de tävlingarna som du har här där liksom, och nivån på dem och jämför liksom med hur det är på de, de större tävlingarna hur, hur pass bra ligger de svenska kvinnliga Vi utöver den till om man jämför med de större tävlingarna? Alltså, om man exempelvis kollar på våra Lila så har vi väldigt många bra Lila Bälte-tjejer i Sverige. Mm. Eh, alltså, exempelvis om du kollar på Maxine Thulin eh, från Stockholm. Mm. Hon, är, hon är ju en av de bästa i sin viklas, Eller hon var ju det när hon var Lila Bälte, en av de bästa i sin viklas. Mm. Eh, så att, alltså, det är ju hög nivå på det även i Sverige. Mm. Ja. Och sen så är det Ida och Shanti som är skandinaver också. De, mm. de har ju rätt hög nivå på sin bi. <laughs> det kan man tycka. Ja. ja. Nu då liksom, när du har fått ditt svarta bälte och du har, du har gått bra på de andra bälten när du tävlat, Finns det något mål som, eller som man säger så här, vilka mål har du? Och finns det något av de målen som, som du värderar extra mycket mer än de andra? Alltså mitt mål med brasiliansk utseende som jag har sagt de senaste åren det är att jag vill tävla i svartbälte. Mm. Och nu när jag har mitt svartbälte och jag kommer kunna tävla i det ja, om några månader då, då känns det liksom att det är dags att hitta ett nytt mål men jag har inte riktigt kommit på vad det är mm. Så alltså, det är lite flytande jag får se vad som händer. Ja. Vilken tävling är det som är nu närmast för dig då? Alltså jag ska över till London Open Men det är inte säkert att jag får match då Okej okay. eh, Utan det blev väl alltså, Jag tror väl Europeans Så borde det vara så att man får match I alla fall mm. Det är väl i januari mm. ligger, ligger ni olika till B-klasserna du kör anti det eller? Alltså, eller får... finns det risk att ni kommer mötas? Alltså vi har ju alla tävlat till 69 men alltså jag bantar ju för 69 och det gör ju inte de två. Nej. Så jag går upp till 74 nu och så kör jag med de lite tyngre tjejerna istället. All right. Ja. Ja. Det kanske kan ja, vara till en fördel, vet inte. det kan vara kanske var tråkigt att möta sina klubbkompisar när man väl kommer till den det är nu då ja. Alltså, ska jag vara riktigt ärlig, så... Det skulle vara svårt att möta idag, känt. Alltså, jag ser... Det är mina tränare. Mm. Alltså, tävla mot sina tränare, det är... Nej, det skulle inte vara kul. Nej. Aj. det är inte kul heller att gå upp och... Alltså, man säger så, ge, ge bort För att man väl är på en tävling så vill man ju köra, ja. Ja, men samtidigt. Alltså, de, delar man upp det på ett sånt sätt som så man... Alltså som man är två stycken från varje team eller varje klubb i Vicklas. Mm. Så är det så att då möts man ju först i finalen. Och då mm. får man ju ta det beslutet då. Mm. Men skulle jag stå inför att tävla mot Ida eller Chanti på en större tävling så tror jag inte att jag skulle vilja göra det. Nej. Nej. Jag hoppas man ju bara att man får mötas längre in i brackets så att inte bli liksom första matchen på BM till exempel. Speciellt när man kommer till svartbälten på de större tävlingarna så... Kollar man VM och EM så är det ju stora diskussioner. Ja. Hur det sen ska läggas upp. Du försvann lite igen där. Så jag hörde bara det sista du sa där. Oj då. Det var <laughs> så att, nej, jag vet inte om du hörde min fråga. Men jag sa att det var inte så kul kanske. Om man skulle åka till en stor tävling till exempel VM. Och så ja. kollar man på bracketsen. Och ser till exempel du i det i första matchen. Ja. Nej, men det koll, Kollar man på exempelvis VM. Så skulle inte det hända. För det, det är stora diskussioner eh, när, när brackets läggs upp På alla fall eh, International eh, Brazilian Jiu-Jitsu Federation då, då delar de ju upp Så att, vad ska man säga Har man två från checkmät Så sätter man dem på var sida i brackets så då möts man i finalen Ja men det är schysst ju Ja, nej, men det, det tycker jag är jättebra Aha. Vad var det du svarade på när jag bara inte hörde att det så Det var i princip samma sak Okej okay. <laughs> Ja, för det blev tyst i tio sekunder så var var tommar igen någonstans, tänkte hon till nu, vad händer? Mm. Ja, ja, Ja det är bra, det var någonting med tekniken där, det kan vi såklart. Ja. Uh, ja, första gången jag träffade för dig är ju en mellinvinner för ett år sedan när du kom och körde ett uh, öppen matte pasmosio. Uh, ja. och, och man märkte redan där någonstans eller redan där ska man se men man märkte att det fanns ju en vis förskjälleck för Spider God. Ja. St stämmer det? Ja, men alltså, jag, som Lila Bälte körde jag väldigt, väldigt mycket Spider-Guard. Mm. Sen beroende på hur folk försvarar sig så har jag varit tvungen att utveckla andra grejer. En del, en del personer, de ställer sig bara rakt upp när man tar en Spider på dem och så, så hänger man där. Mm. Så man är tvungen att hitta på någonting annat därifrån. <laughs> men varför kände du att spider var en grej för dig? Alltså, Får man titta rent generellt alltså, Det är väldigt mycket tjejer som kör Spideygard mm. alltså, Då utnyttjar man ju Benen på ett helt annat sätt Än man gör i många andra garder Och jag är ju starkare i mina ben Än vad jag är i min överkropp mm. Så att då kan jag styra ja, Större motståndare På ett annat sätt Än vad man kan i en del andra garder mm. Tycker jag personligen jag tror du att du bevänder ett game nu när du går upp i tävlingar? Eller tror du att du kan köra ungefär samma game som du gör idag? Alltså jag tror att jag kan använda mig av det jag kan, men jag är tvungen att vidareutveckla det. Mm. Alltså, som det ser ut nu så har jag i princip bara två guarder jag använder. Det ena är Spyden och det andra är x -Garden. Och det håller ju inte. Utan jag är ju tvungen att vidareutveckla någonting mer. Mm. Och sen det där med toppgame och jobbar jobba från topp till denna lampen. <laughs> det, ja. det kanske kommer några år. Ja, ja, ja. Om man vänder om man, man in på det, liksom, att läsa nya saker. Hur, hur pass medveten är du liksom, om, om trender och nya grejer? Hänger du med på det eller fokuserar du på det, det du sa precis? Alltså, ibland, så, så som jag har lagt upp min träning Kimon, det det. som är min tränare på han har ju fantastisk koll på den undervisaren. undervisar. Mm. Så att det, här med, det här med att träna på olika grejer och så vidare. Det får jag från Simon. För att han har teman. Och så då, då, då lär jag mig de här grejerna som jag borde kunna. Så jag går igenom lite halvgrad. Jag, jag, jag jobbar lite i De La Hiva. Så jag, jag har liksom en generell koll på, på många olika grejer. Mm. Och sen så kan det vara att det är någonting man fastnar för. Exempelvis vi hade ett seminarium med Michelle Nicolini. Förra sommaren De gick igenom x mm. Och sen dess har jag mer eller mindre jobbat på x För jag kände att det här, det här är någonting som tilltalar mig Det här är någonting som Alltså jag, jag tycker verkligen var bra för mig mm. Och så, så har jag försökt jobba därifrån då mm. Så att jag har, jag har Sökt Alltså x Och försökt jobba på just de teknikerna mm. Det är inget Youtube-tittande på nya tekniker För att eh, söka inspiration Alltså jag har faktiskt sittat väldigt, väldigt lite på Youtube, utan mm. jag har, jag är i princip Jag har litat rätt mycket på mina tränare och det de lär mig, det, det är det jag använder mig av mm. ja. eh, Du pratar om här nu att du ska gå tillbaka och eh, nöta skolbänk igen ju Ja <laughs> eh, vad, är, vad är tanken liksom, vill du leva förbi i och satsa på det helt eller blir det att du ska vara läkare, liksom, eller hur ser framtiden ut framåt? Alltså... Vad ska man säga? Bra, brasiliansk så det hur ska man, Hur ska man beskriva det? Du vet, en del människor när de fuskar med kosten och de tar en typ kanelbulle eller lite klankaka eller någonting ja. De liksom unnar sig någonting ja. Det är väl lite det brasiliansk så har varit för mig, alltså... Skola är någonting jag ska göra, jag ska ha en utbildning. Och sen tycker jag medicinplugget är väldigt intressant och det är någonting jag intresserar mig mycket för, så därför går det plugga det. Men alltså brasilianska ljutser, det har liksom varit någonting jag ordnat mig. Mm. Så när jag har tagit det här året ledigt, det har, det har inte varit någon liksom fördrevare för att sen ska jag försörja mig på det här eller så, utan det är ren, alltså helt och hållet någonting jag ville göra. Jag kände att gör inte jag inte gör det här så kommer jag ångra det. Mm. Om 20 år. Så att, eh, det är väl egentligen jag som är ute och leker och eh, ja, gör lite vad jag känner för. ja, Men det är ju läkare jag vill bli. Mm, det är så. Det, är, det, är, det har du bestämt dig för. Ja, men alltså, så alltså, det finns ju hur många olika alltså, inriktningar inom läkaryrket som helst. Så jag, vet, jag vet ju inte mer än det. Men alltså, det är en bra utbildning och sen får mm. vi se vad den tar mig. Men alltså, ja Brasilienskt ut så det är väl. Det är ett fritidsintresse. Ja. Sen har jag haft väldigt mycket fritid det sista året, men det är ett intresse. Många pratar ju om det här ju givet till livestream att, liksom att eh, träna hur mycket som helst och gå omkring på andra klubbar träna. Och nu då så kanske som svartbälte håller lite seminarier och så vidare. Det är ingenting som ligger lockigt bakut. Nej, egentligen inte. Alltså. Okay. Vad ska man säga? Jag, jag är den sortens person så jag, jag, jag tycker om när jag har. Eh, alltså när jag har ett schema, när jag har någonting att följa och jujutsu lifestyle, det känns lite för eh, avslappnat egentligen. <laughs> Nej, men jag, jag kan nog göra det i en kortare period men alltså, det kanske blir lite för mycket för, av det goda också. Ja. Ja. Uh. Ibland så kan det bli så att, att man, man kanske är inne i en tuff träningsperiod eller av, av någon annan anledning så kan jag ibland känna nej fan, nu, nu behöver som liksom ett uppehåll för nu börjar det här lite tröttsamt det kan, ja, kanske gör ja. mig lite tråkigt ibland ju. Ja. När, när känner du så, eller om du känner så hur liksom, vad tänker du på kring det, och hur tar du det ur det och hur motiverar du dig vidare? alltså tidigare så har jag gjort så att jag bara börjat med en ny kampsport Okay. Eh, alltså när jag, när jag höll på med sportjutsen och kände att nej nu börjar det bli lite tungt Då börjar jag med judon för det är något någonting jag också kan använda mig av i sportjutsen mm. eh, Och när brasilianska judsen inte gick så bra så körde jag med kickboxning och, Så att alltså ibland kan det handla om att man bara behöver en annan träningsform mm. eh, Men nu efter VM så har det... Det har blivit så mycket träning för mig senaste året. Så efter VM så har jag tagit det väldigt lugnt med träning. Mm. Och jag tror att alltså, antagligen så kan man byta och spaisa upp det och prova någonting nytt. Eller så tar man det bara lugnt en period. Det, mm. det, det är inget fel med att vila. Det är kanske någonting man faktiskt behöver. Mm. Ja. Ibland kan det ju vara som man känner att. Det var vissa perioder ibland men jag att ingenting, ingenting funkar liksom. Vad är det som har hänt? Helt plötsligt tyckte jag att jag började få koll på grejerna. Och så ja. kan det känna som att, är det här min första dag nu plötsligt? Fan är det som har hänt? Jag har tappat allt jag har lärt mig. <laughs> Får du också sådana eller är det bara... Alltså jag, jag, jag, jag känner igen helt och hållet det du säger. Jag, jag minns när jag började på att över. Så tränade, jag tränar ju väldigt mycket i och mm. Och i början så var de ju lite snällare mot mig. Mm. Och ju bättre jag blev så blev de lite elakare. <laughs> så gre grejen är det, ja, men liksom, alltså, de bjöd väldigt mycket i början. Och så ju bättre jag blev, ju mindre bjöd de på. Så det kändes ju som att jag stod still i flera år. Ja. Fast det som hände, det var, det var egentligen att de tänkte, ah, nu börjar hon bli så duktig så nu kan jag köra på lite bättre. Mm. Så att, men, men hur, hur tacklade du det då? Vad liksom, känslan av att du står stilla? Alltså... Vad gör man? Man går till träningen i alla fall. <laughs> man, bara, man kör en brun när man biter ihop. Ja, ja. <laughs> vad ska man annars göra? Ja, alltså, Nej, för att man, man märker ju ibland ju att, att det försvinner ju folk från träningen. Borta är bra länge, det kanske till och med sluta helt. Ju. På, till exempel på grund av sådana saker. Att de tycker att fan, det känns som att jag inte lär mig någonting. Och jag blir överkörd varenda pass. Ja, Nej, men alltså, det, det är faktiskt bara att bita ihop. Det, det låter hemskt, men det är så. Det går över Ja. <laughs> du, du måste vara lite jämnare I alla fall när du kör middag nu Alltså jag jämnare nu Än vad jag var när jag var nitt lilla bälten. Ja, Och då går det framåt Ja <laughs> <laughs> Om man än små steg så går det fortfarande åt rätt håll Ja nej men jag tror det Jag tror det <laughs> uh, Av alla ni, ni har, du har nere på klubben Är det någon eller är det vem Känner, Är det som har influerat i ditt game mest Alltså, på klubben i Köpenhamn ja. Alltså, det, det är ju rätt tydligt att alltså, det är ju Simon, Det är ju hans tekniker som har gjort mig så duktig som jag är mm. Alltså, för det är han som håller de flesta träningarna. Han, han har gett mig en bra, vad ska man säga En bra bas att stå på mm. Sen kan det vara så att, vi har ju, vi har ju tjejträning också så Ida, och Shanti, hon, Ida och Shanti, de håller ju träningen. Och då kan det vara så att de ser att. Ja ah, Janne du tycker väldigt mycket om Spidegarden. Och du gör så här. Men du har problem att svepa i den här situationen. Då kan de lägga på någonting eller ge tips om. gör ja, den här tekniken eller ni gör det här. Så att. Ida och Chanti de har haft lite mer specifik undervisning. För vad som passar mig. Okej. Okay. Ja, så att alltså. Det, det är egentligen. Kimon Ida och Chanti som har skapat mig. Men. Mm. Men sen alltså jag har ju. När jag var i Santos, jag har ju med mig väldigt mycket hem från Brasilien när jag tränade där. Mm. Var det bara fotlås när ni gick igenom det här? Liksom, hur länge var det där förresten? Äh, jag var där i nästan fyra månader. Ja. Och hur, hur liksom, var, det, var det fyra månader fotlås då? Vad gick träningen ut på mer förutom det? Nej, alltså det, det, var, det var väl en hel del fotlås. Det var väl en del specifik träning. Från exempelvis X-Guard. Men alltså, jag, jag vet faktiskt inte varför jag just utvecklade det gamet. Det, det var egentligen att jag hade börjat jobba på det när jag åkte till Santos Och sen så fortsatte jag jobba på det där. Mm. Ja. Då har du ju Brasilien där med som, som jämförelse. Hur, hur är det att träna i Brasilien då? Alltså som tjej så är det rätt annorlunda. Okej. Okay. Eh, Brasilianerna kör inte så hårt mot tjejer. Eh, som man gör hemma i Danmark och Sverige? Nej, in, inte alls lika hårt. Och träningen är rent generellt, eh, vad ska man säga? Den, den är inte lika hård som den är i, i, i exempelvis Danmark. Alltså när jag körde i Brasilien kunde jag köra tre träning pass om dagen. Och det funkade ja, i fyra, fem dagar och sen så vidare jag. Mm. Medan i Köpenhamn så kan jag högst köra två träningspass om dagen. Mm, okay. Men alltså, Det handlar också om att alltså, det är väldigt mycket träningsträning på min klubb i Köpenhamn. Så när man tar i mer så orkar man inte lika många timmar. Ja, det är ja. Men var, var det tempo till sig som var lugnare eller var det själva pressen och liksom, äh, ansträngningen i sig? Eller vad var det som var äh, lugnare i, i träningen? Nej, alltså det, det var ju tempo till sig, och så, mm. sen så, vi var, vi var några stycken tjejer som tränade, det var jag och sen så var det tre svartbälter tjejer. Eh, och tränaren, han var, han var alltid väldigt mån om att de här tjejerna skulle ha väldigt bra träning, så att han, satte ihop, han satte alltid ihop en grupp för tjejerna. Mm. Där han tog tjejer och sen så tog han tekniska små killar. Och då, då blir det inte lika tungt som när man, när man sparrar med de här 80 kilos skillarna mm. det, det, det, blir, det blir en annan slags träning. Mm. Var det bara träning i fyra månader, eller vad hände med jag kan tänka mig att väl ändå? Har du varit i Brasilien förut, eller? Jag har varit i Rio en gång 2002. Mm. Vad, vad gjorde du med då när du var borta där? För jag kan tänka mig att du måste ha gjort mer än bara trädat, Ska jag vara riktigt härlig så var det det jag gjorde. <laughs> vad var det? Jag, jag tränade och jag tränade så mycket jag kunde. När jag inte tränade så åt jag och så. <laughs> så du har sett jättemycket av Santos där då? Alltså Sant Santos är inte så stort. Okej. Okay. Men jag var faktiskt i São Paulo i, vad var det? Två dygn. Så jag har sett lite av São Paulo. Ja. Men det, alltså det, det var ju en träningsresa. Ja. Jag, jag åkte ju inte dit för att... Festa var kul, utan jag åkte... Fina Vad sa du? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men en fråga bara, när du tar så här ett helt år och liksom åker iväg och tränat ihop det där, hur liksom... Hur, hur försörjer man sig? Alltså, ja, hur försörjer man sig? Jag hade, jag hade tur när jag lyckades få min lägenhet uthyrd när jag var i väg i Santos mm. eh, så vad ska man säga jag, jag hade ju en mindre kostnad per månad i Santos än vad jag har i Danmark mm. ja, och sen så har jag pengar sparade så att ja, jag, okay. jag lever lite på sparade pengar det är ingen sponsor som går in och liksom hjälper till och så alltså, jag har ju sponsorer, landslaget hjälpte hjälpt mig med, med biljetten till USA ja, okej okay. Och så sen så har jag även sponsor med koran så jag behöver ju inte, jag behöver inte tänka på träningskläder utan träningskläderna får jag ju. Mm. Och så sen ifall jag är bra ifrån mig så får jag även lite pengar beroende på vad det är för någon tävling jag vinner. Just. Men det, det är ju inga stora pengar, det är liksom det är ingenting man försörjer sig på. Nej, men jag kan tänka mig ändå, är det liksom, tar som du då och ledig så är alla kronor välkomna ju. Ja, nej men det är ju lite så det är liksom. Ja, blir det blir det landslaget nästa år också då? Ja, det får vi väl hoppas. Ja. Har det kommit igång någonting ännu sen SML? Har det hänt någonting? Alltså med träningen? Nej, jag tänkte att har, har, ni, liksom, har ni hört av er till varandra eller är det bestämt att ni ska bara träna ihop? Eller? Vi har fått ett utskick och sen så brukar det komma någon inbjudan till, till träningslägen under hösten. Mm. Ja. Nej, men det är... Jag vet inte ifall det är... Jag tror det är tre eller fyra träningsläger per år. Mm. Eh, som man ska vara på. Och Enda gången det är inte okej okay att vara på dem. Det är ifall man är väg på träningsresa eller tävling. Mm. Så... Tja. Mm. Jag får väl någon inbjudan snart till någon <laughs> ja. eh, Tänkte på det att både Ida och Shanti dömer ju rätt mycket. Ja. Är, mm. det, är det någonting som du går och kluvar på också? Eller? Ja, alltså jag... Beroende, alltså jag ska ju till, till London Open så jag hoppas gå en sån här eh, domarutbildning då. Mm. Eh, så får vi se hur det blir framöver. Alltså jag tror, jag tror man blir en bättre över ifall man är domare. För man har mer koll på poängen. Mm. Man, alltså kan man sina regler så kan man ju göra bättre ifrån sig. Mm. Och det är ett också kanske att eh, passa på att både tävla själv och döma och liksom få... Lite hjälp i taven där ju. Ja, nej men verkligen. Men sen, sen tror jag nog det är svårt. Alltså, kan, kanske inte i Skandinavien på de här mindre tävlingarna och döma som sig, Men är man på en internationell tävling så är det nog inte lätt. Nej. Nej, för alltså. alltså för man exempelvis kolla på VM. Mm. Var det två stycken kvinnliga domare. Mm. Och. Är man kvinna som dömer så tror jag mer folk lägger märke till henne och mer folk tänker på vad man gör. Alltså, okay. nej, alltså vad ska man säga, är det en domare som är där på mattan så tror jag hon får mer uppmärksamhet. Mm. Så jag, jag tror inte att som kvinnlig domare man har det så lätt alla gånger. Nej, jag förstår att det på iderna i att det är inte helt glass och ballong med domar heller. Ibland får man ju det skäller och där man ju. Folk håller ju inte alltid med kanske på de beslut man tar. Ju. Nej, men alltså, jag vet att det har blivit bättre på internationella tävlingar det senaste. Men de, de är ju inte snälla mot domarna alla gånger. Nej. Alltså oavsett kön så är de inte snälla mot domarna. Nej, Nej men det... det är onödigt. För domarna är nog där bara för att se att allting går till som det ska. Ju. Sen ibland kanske det finns felaktiga beslut, men. Ja, men alltså, man, man kan också titta på alltså, hur, hur det ser ut när de dömer. Mm. Och de jobbar hela dagarna, ibland kanske inte får någon rast. Ifall, ifall vilken människa som helst hade mm. jobbat under de förutsättningarna så gör man misstag. Mm. Ja, det är klart. Det, det, det är väl klart att det är missar men då ska man väl kolla på så att det är fler som dömer så de får längre raster. De får möjlighet att... Ja, faktiskt fokusera mer än att jobba Ja och Eva missnöjer med domarna som finns Varför inte då liksom ta tag i det, så, det så att man blir en, kanske en domare själv Och liksom ja, försöker det. få in på det Kan man ju bidra själv om man vill Ja men verkligen eh, om, om du skulle jämföra dig själv Lilla Beltesiani Och liksom nu då svart Beltesiani, Vad är den stora skillnaderna emellan? Personlighetsmässigt Eller brasiliansk utsmässigt Ja vi kan börja med bein. Ja, alltså skillnaden är väl egentligen att som lila bältare absolut som ny lila bältare så hade jag inte koll på alla positioner jag visste inte generellt alltså, jag visste väl vad halvgård var och så vidare, men jag hade inte så koll på vad man gör i varje situation mm. men det jag egentligen kan nu, det är väl att jag har en generell uppfattning om flera positioner mm. så att jag kan greina lite bättre men annars det är det ingen stor skillnad. Nej. om du så personlig där vad, vad tänkte du då på? Nej, alltså, det är inte så stor skillnad. Det är... jag är, blir precis lika nervös när jag ska tävla nu som jag var när jag var Lila Bälte. Det... jag är precis lika trött på träning nu vissa dagar som jag var när jag var Lila Bälte så det är inte ingen skillnad. <laughs> vissa saker ändrar sig aldrig. Vad sa du? Vissa saker är alltid så lika. Ja, nej men hallå. <laughs> det blir sjukt att någonting är så lite ibland inte att allting förändrar sig. Ja. <laughs> eh, om eh, de som lyssnar på den här podcasten är i liksom i vad det på kanske att satsa på BI och liksom skulle kunna fråga dig liksom att, vad tycker du vad, vad behöver jag göra för att bli duktig och bli som Jani? Vad säger du då? Jag var svårt. Nej, alltså. Det det handlar om, det är väl bara att träna egentligen. Det handlar om att få så många timmar på mattan som möjligt. Och vissa träningar så går det dåligt Men det handlar väl om att... Men är det bara timmarna på mattan som avgör? För du borde innebära att den som på man är på mattan mest är den som blir bäst. Är är det så enkelt? Alltså man ska ju vara fokuserad också. Man ska göra så bra ifrån sig som man kan. Men alltså... Har du någon som tränar 10 timmar i veckan så kommer den utvecklas snabbare än någon som tränar 2 timmar mm. i veckan. Men sen som du då, du har valt idén kanske att satsa på, som du sa själv, ett, kanske ett, ett visst antal grader. Liksom, är det liksom, tycker du, rätt väg att gå eller ska man försöka bli lika bra på alla? Hur resonerar du där? Alltså, jag, jag vet ju... Och ska man säga? Jag vet ju exempelvis, det finns en kille i eh, Storbritannien som heter Chico Mendes. Och han säger att han borde ha två svartbälten för att han är svartbälte på båda sidorna. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> oh. Och jag känner lite så här, det är ju, jag förstår inte riktigt meningen med det. För alltså, har man en bra Spideyguard åt ena sidan. Så behöver man inte vara så duktig på Spideyguarden på andra sidan. Det enda man behöver kunna är att komma till det, det stället där man är bra. Mm. Alltså ifall, ifall man tittar på många, många matcher jag har haft. Så jag, jag, är ju, jag har ju kört bra matcher mot folk som är bättre än mig. Just för att jag lyckas ta dem till en position där jag är bra. Mm. Så Ja, det handlar, det handlar väl också inte bara om att få många timmar på matta men även om alltså, att ha någonting specifikt som man tränar på. Mm. Alltså, om man tänker när man tränar, om man tänker när man sparar, så utvecklas man ju fortare. Mm. För det är någonting som jag själv kan känna ibland, liksom, att vi som nu ser, en student tränar man på Delahive, en enda student tränar man på Spider-Gard, en enda man på Posering Så man blir lite gärna så här. Vad, vad, vad är mitt game? Hur hittar jag liksom rätt i mitt? Vad ska jag satsa på? Ska jag försöka bli lika bra på alla de här bitarna? Ska jag verkligen försöka hitta en grej som jag tror funkar bäst för mig? Alltså... Så, så som jag har gjort. Om alltså, man tittar på hur min tävlingskarriär ser ut hittills. Så när jag var Lilla Bälte så körde jag till EM bara Spideguard. Och till VM så körde jag stengguard. Så Stengguard. Alltså, och... Nu som, ja, som brunbälte så kör jag ju fotlås. Mm. Och det, det handlar väl om, jag, har, jag har väl egentligen haft teman som jag har kört efter. Men det handlar lite om att, vad jag har känt för att träna så jag har försökt fokusera mer på det. Och det är väl i vissa positioner så känner man sig mer eh, säker. Mm. Det, det, det är ju de positioner man ska använda på tävling men sen är det viktigt att man inte glömmer allting annat. Alltså, man kan ju inte bara vara bra på en grej, för ifall någon tar bort en spider guard, Då måste man ha någonting att liksom Bäcka upp till med och ha någon, någonting mer att ge Mm, ja. mm. Nej men, alltså, jag har ju haft turen, jag har ju inte behövt tänka så mycket på min uts Just för att min tränare, Simon, Han har varit så fokuserad och han har haft koll på vad han ska undervisa mm. Så jag har ju fått så mycket gratis, för jag har haft en tränare som vet vad han gör mm. Alltså, det finns många sätt att bli duktig alltså, jag tror att ja, jag tror att har man ingen som lägger upp för en vad man tränar så behöver man lite mer fokus själv mm. och det kanske inte alltid är helt lätt för jag menar om jag kollar på mig själv då så Ja, blåbälte, på kanske en tre och ett halvt år någonting så är man ju inte superinsatt. Det känns man, man börjar få lite koll på ytan liksom. Ja. Men vem är jag nu liksom att börja hitta den vägen? Man känner att man har så. Man skulle vilja lära sig mer först innan man kunde gå tillbaka och sen välja nästan. Ja, men. Alltså, vad handlar det om, alltså, När man hittar någonting man trivs så drillar det. Försök komma till den situationen och jobba därifrån. Mm. Och när du känner att du har koll på det, gå vidare och ja, börja drilla någon ny ny situation. Mm. Så ja. Har man någon träningskompis så kan man ju köra samma tekniker gång på gång på gång. Och få in rörelsen så att de kommer naturligt och så, sen så försöka få in det i sparen. Mm. Jag vet, när, jag, när jag lärde med X-Garden så hade jag ju svårt i början att bara kontrollera folk i X-Garden. Så mm. det handlar om först komma dit, sen kontrollera folk och sen börja tänka på svep. Så att, alltså, det, det är ju en stegvis process så att säga. Mm. För jag tänkte på en sak här, du kör mycket spärdagård, hur, hur får du dina händer till att hålla? Alltså det får jag ju inte. <laughs> Eh, ja, jag använder väldigt mycket tejp För att <laughs> hålla alla ledarna på plats uh -huh. Och sen så handlar det väl om att Alltså kör man med någon som är explosiv Så kan ju de bryta grepp och det gör ont Så alltså x har egentligen varit Ett sätt också att vila mina händer mm, okay. ja. Och det finns ju så att vissa människor När man kör med dem så vet man att Den här personen bryter grepp Väldigt explosivt Då kör jag inte Spiding Garden För i sådana fall går jag det. Mm. Så ja det beror väl lite på. Det kan vara bra att ha någon backup också. I ja. fall att <laughs> har för om man har mycket spider så tenderar det att göra ont i händerna dagen efter i alla fall och sen några dagar till innan man kommer igång med det igen. Men så tape, tej, Ingrid, rekommenderar du då? Alltså tape. Alltså, det, det handlar väl också om att kunna ha någon, någon slags kommunikation med sin träningskamrat. Mm. Alltså, så, ifall man själv rycker bort eh, grepp så kommer kanske träningskamraterna också göra det men ifall man visar att nu tar jag bort det här greppet långsamt och så, så gör man en sån här liten fin vridande rörelse och så säger inte personen ah, nu tog han eller hon bort mitt grepp och så släpper de så att, det handlar ju om att man alltså träningskamraterna har man ju för att bli bättre mm. så har man en bra kommunikation med sina träningskamrater så behöver inte exempelvis Spider-Man vara så jobbigt för fingrarna Bra sagt. Ja, ja. Förutom beien som du lägger ner så mycket timmar på, har du någon annan slags träning runt om där för att, supporta dig, för att liksom stödja dig i BIN? Alltså Jag har ju börjat träna styrketräning nu under sommaren. Mm. Men det är ingenting som jag har alltså, gjort så mycket av. Jag borde ha styrketränat mer. Jag märker det i jag att jag träna rygg och bål under en längre period så ja, går jag sönder lätt på träningen. Speciellt om jag kör mot tyngre människor. Mm. så alltså, Styrketräning är bra för man håller bättre för sporten. Mm. Ja. Är, är du noga av så med din kost och så med eller hur sköter du den? Mm. <laughs> Okej, <Okay>, nästa fråga. <laughs> ja... Du kanske inte behöver gör med tanke på hur mycket timmar du lägger på mattan i veckan. det kanske försvinner på automatiken nån. Nej, men alltså när, när det kommer... Alltså, det, det handlar ju inte bara om alltså, hur mycket man äter. Det handlar, ju bara, det handlar också om vad man äter. Mm. Så alltså, äter man mindre av onyttiga saker så blir det ju samma energi som mer av nyttiga saker. Mm. Det jag har så fantastisk på det här med grönsaker och så vidare. Och tycker vi kanske lite för mycket om godis. <går> ja, det är fint med godis ibland. Ja. <går> <går> ja. Nej, men alltså när det kommer till kost så ska du inte prata med mig. Du ska inte be mig om råd. <går> nej, okej. Okay. Jag ska inte få ett kostschema i de andra ord. Nej, verkligen inte. Nej. Men alltså, jag, är medveten, jag är medveten om hur man ska äta för att äta nyttigt och mm. äta bra. Men det gör jag inte. Vad är din största last i godisvärlden? Ja, det inte. Vad sa du? Det hörde den. Vad är din största last jag en... inom godis? Alltså, det är ju choklad. Jag skulle kunna, jag skulle kunna leva med choklad. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Är det vanlig choklad, är det snickers, är det diem, eller vad är det som vad är högsta valutan? Alltså är... Lint choklad är min favorit. Ja. För att ta en så om man ska bjuda in ett skyssgodisdägg, då ska man komma med sån choklad. Jaha, alltså, köper du in choklad till mig då? Då, då blir jag glad. <laughs> <laughs> ja, i härligt. Det känns lite igen som att vi börjar få en bra bild av vem du är och liksom din bakgrund och hur du tänker framåt. Är det någonting själv du känner att du skulle vilja ta upp? Nej, alltså egentligen inte. Nej jag skulle alltså det sitter på plats och tacka alla som har hjälpt mig, alltså vad ska man säga, jag har ju just fått mitt svartbälte och jag skulle ju inte ha fått det svartbältet ifall det inte vore för alla mina träningskamrater och tränare. Nej. Så ja, det är väl egentligen det jag ska säga tack för alla som har hjälpt mig på vägen. Ja. Ja, Simon och Ida och Chanti alla kanel på ett också alla som har tränat med mig på Samurai och Paul som har hjälpt också. Så ja, tack tack. Ja. Och du verkar ju sky i stil med koralldamar ju. Ja. Det, alltså, det, det hade varit väldigt svårt ekonomiskt att klara ifall det inte ordet på korall. Ja. Det alltså träningskläder är ju rätt dyra. Ja. Så en liten liten tack till dem också så ja. får vi Promota Koralla, gå in och kolla på Koralls hemsida Schyssta prylar <laughs> Ja men det är bra Promota, promota Koralla för mig tack. Ja, så har de fått en extra bonus här också En, en sån spot på den här Kostar egentligen 10 000 nu så att du, du kan fakturera om det om du vill nu <laughs> och <oss i> <laughs> åsido Janni, det var svinkul att ha med på podcasten Ja, tack så jättemycket Det ska bli extremt spännande Att följa din karriär. Eh, och eh, ja, Hoppas att eh, du Fortsätter och att det går lika bra för dig som Det gjort hittills Tack så jättemycket eh, Om man skulle vilja Träna på din klubb eller träna med dig Hur kommer man i kontakt med Antingen dig eller din klubb Alltså det är väl enklast på Facebook tror jag Skicka mm. en vän för frågan Eller bara skriva. den eh, ja. Eller bara hör av er till, till Simon också Det funkar alldeles utmärkt Söker man på Google på Ard så hittar man det där. Ja, det gör man. man. Yes, yes. Bra grejer. Tack snälla gärna för att du gillar med. Lycka till i framtiden och tack, kör yes. åt. Ja, tack för att du ville intervjua mig. Det var bara, bara kul att få höra mer om dig. Ja. <laughs> ha det så bra så, här, så syns vi. Ja, tack, tack. Tack, ha det bra. Hej, hej. Gott folk. ett podcast-avsnitt till historien. Det var jättekul att få lyssna på Janne och höra här att berätta. Hoppas ni också gillar avsnittet. Som jag sa i början på podcasten. Patcharna finns på bilder på Facebooksidan. Gå in och kolla in dem. 50 spänn styck. Skicka ett meddelande. Gå gärna in och betygsätt på iTunes. Sprid till era polare på mattorna. Att det finns en podcast som handlar om B&J. Så att fler kan få upp ögonen för detta. Tack till Top Rank Equipment. Tack till 3% för att ni alltid finns där och backar upp. Tills nästa avsnitt guys. Ta hand om er och rulla försiktigt. Ha det bra. Hej.